گران مخترم آوریدن کو د مولانا زین اللہ سے د دورا تفسیر کران دا 16 نمبر چې په مسجد امیر ماویہ محل خطک سالدر کې په اگز دو دارات کی د دا دی دا ملای دو پتہ یا ساتی اشاہ دی توید سنت کیسد اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان از دی مین چوک جنگیر ارار سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر زیرو الحمدللہ نوالی مالک یوم الدین پر مشرکان باندیردو الحمدللہ کی معنی دا او سی بتونه د الله الله لری نو دا بل چاته نو ور کینو په مشرکان په کې راتسو رب العالمین کی په دهریه وردو یی په چا ورات نه کی وراتہ قران شروع کو نو رات شروعو شو الحمدللہ په مشرکان وردو بیا رب العالمین د دې عالم رب اللذی کمیونست او سوشیلیست وې دا زمانہ اتومیټیکلی چلیږي دارانگی رب العالمین کی پا دہریو باندے ردو پا رب العالمین کی چرب خو اللہ دے پا مجوسیانو پا ردو دارنگی پا دی صورت الفاتحہ کی منکرین نبوت ردو پا کچھ صورت الفاتحہ دیکھ چکم حمد بیان شو دا تربیت پا ذکر شو دا چول اللہ رکھو ته پیغمبر خو دنے وی نبا صورت الفاتحہ کی منکرین نبوت رد شو دارنگی ایا کنستعینو پا دیکھ پا قدریو باندے رد شو پا معت مالکی امید دین کی پا منکرین قیامت رد شو اہدین السراط والمستقیم پا دیکی پا بیرتیان رد شو انعامت علیہم پا دیکی پا رواپز رد شو معدوبن علیہم پا دیکی پناکار ملیان رد شو نو پا دی صورت کے پناکار پرکو رد شو خوا دا ردون بطک پناکار خلقو دی صورت پس آمین ویل پانی پتی رحمت اللہ علیہ وی ولد دوالین پس آمین ویل دا سنت تری که امام بغوی ابن عباس رضی اللہ عنہ ویہ معنی ہو ددی امین معنی دا اسمع واستجب کیا اللہ دا دعوہ قبول کی ابن عباس رضی اللہ عنہ دے وی معنی بی رحم نبی علیہ السلام ندی معنی تقوسو وی معنی ہو شی اللہ دا سیو کی علیہ السلام چې کله راغله نبی علیہ السلام تھا نبی علیہ السلام فاتحہ لست ولدوالین تورث ایدو نو وی پر ما ایمین هوا ابو داود شریف کی حدیث دی امین دا سی لکه چې خطبه نه مهر والي شيخه تم موږ او سلیو دي ډېر اج داسره کو دعا, دعا, دعا کوله نبی, دا نبی اسلام فرمایل دا دعا به قبول شي کوکه د په دعا باندې مهر لګاو مطلب غورو تاسو کوو اے د الله رسولا دا دعا مهر نبی اسلامي امين په دې وجه کله امام شه ابو مانزکی ولې دعا لې نو وایو نبی اسلام فرمای تاسو امين وای چې تاسو دا امين د ملائکه د امين سره یوځی شي الله به تاسو د ګناو جو سړی موږ نګي خوره مين بو وی او سورت الفاتحه کې بيان د درې وډالو موږ شو سورت الفاتحه کې د عرب صفاتم بيان شو او دا رنګي په تمامه نکارا پر کوم پکې شو سورت البقره مدني سورت دی په نزول کې اوت نمبر دی نازل شوه رستو د سورت المتوففين نا په ترتیب د سورتونو کې دیم نمبر دی رستو رستو سورت الفاتحه نا له هر یو صورت د مغز کی صورت سره مناسبت او ربط یو تعلق وي د سوره البقريه د سوره الفاتحه سره غني وجدي تعلق چا کومه وجدي چې صورت البقره او سوره فاتحه څخه ذکر شوه دا یو وجا دربت او مناسبت دا ده کی کی کی کی کی کی مخ کی صورت کی ذکر شیو الحمدللہ مخ کی صورت کی ذکر شیو چ الحمدللہ د دې صورت کې بیانی کی چ حمد زک اللہ لروما چې مون الله پیدا کړیو زمون مشرانم پیدا کړی دي مخ کی صورت کی ذکر شیو الحمدللہ دی صورت کی وئی چی حمد ذکر اللہ ویمہ چی اللہ منگا پیدا کریو او دا منگا پیدا کری یامخ کی صورت کی ذکر شیو چی رب العالمین چی تمام مخلوقات و رب اللہ دے نسورت بکرہ کی ذکر کئی اعبدو ربکم رب چی غرب العالمین دے دا عبادتو کے یا مخ کی صورت کی ذکر شی و رب العالمین نو دی صورت کی ہوئی کہ فتقفون باللہ مخلوقات رب اللہ نولتے انکار کرے یا مخ کی صورت کی ذکرشیو شی الرحمن الرحیم نوبدی صورت کې د رحمانیت او د رحیمیت نمونه ذکر کای مخکی صورت کې ذکر شوه الرحمن الرحیمه نوبدی صورت کې د رحمانیت او رحیمیت نمونه ذکر کای یا مخکی صورت کې ذکر شوه مالک یوم الدین مخ صورت کې ذکر شيو مالک یوم الدین نو سورۃ البقرہ کې دا عذاب دنمونو تذکیرا کوي نو سورۃ البقرہ کې دا عذاب دنمونو تذکیرا کوي یا مخ صورت کې ذکر شيو ایا کان عبدو نو دې صورت کې او عبدو ربکم ذکر کوي یا مخ کې صورت کې ذکر شوی او یا کا نام بدو چې الله مستع عبادت کو او التا پدي عبادت باندې دلال نو ذکر شوی نو صورت البقره کې پدې خبره دلال ذکر کوي چې اولی عبادت درپ کوي یا مخ کی صورت کی ذکر شی او اهدنا الصراط المستقیم شی اللہ مونږه مضبوط کے پانه غنار او دې صورت کې او ذالک الكتاب او دا کتاب نه والا اردا یا مخ کی صورت کی ذکر کړهوا دا منعمون علیہم شی یا نن ترا هل کلا روه چې پکا مو کو تا عام کړي نو پادی صورت کے داغی صفاتوں بیانے گی یا <تصفح> مخ کی صورت کے تذکرہ شیوا د مغضوب علیهما نو سورۃ البقرہ کی یہ د مغضوب علیہم صفات بیانے گی یا مخ کی صورت کے ذکر شیوا د دوالین نو نو سورۃ البقرہ کی داغی تفصیل کی گی گویا چی سورۃ الفاتحہ کې بیان د او وډلوشه نو سورۃ البقرہ کې تفصیل کې ځکه اور په متصل ذکر کا یا سورۃ الفاتحہ کې ذکر شی او یا کنستعين دل تا وی واستعينو یا مخ کې سورۃ کې ذکر شی او مالک یوم الدین دلتوی وطقو یومن دا آغا وردی دا عذاب نزانو ساتے امتیازات دا صورت صورت البقرہ پا دی کی ایک ہزار اوامر ایک ہزار, ایک ہزار او ایک ہزار قصص ذکر شوی اغا پا سوچ او تدبر سرمالومی گی سورۃ البقرہ پدې کې زیات بیان د یهودو د قباحتونو شویږي سورۃ البقرہ پدې کې زیاته تذکیرا د یهودو د قباحتونو شویږي کې د علالې دوه تذکیرا شوی دا پدې صورت کې دغوا د ذبح تذکیرا شوی دا بل سورث کې نه په صورت کے واقعیا د تعالوط او جالوت ذکر شوی ده پی صورت کے آیایت کوسی ذکر شو کدا بل صورت کے نششته پی صورت کے دکور اسلام ذکر شوی ده پ انداز تربل صورت کے نه ذکر شوي پدې سورته کې هغه امور ذکر کړي چې په سر د ملک اسلا رازي په ملک امن رازي پدې انداز سره د سورته کې نشته پدې سورته کې واقعې مناظره د ابراهيم عليه السلام د بادشاہ سره بیان شوې ده پدې سورته کې یو ګل آیات دي چې په نورو سورتو نو کې نشته آیه طویلا آیه المدائنۃ دارنګه دا صورت ممتاز دی د سوت کوونکو باندې 300 دپا په باندې په صورت کې د مجاهد د فارنص په پيو آیات کې ذکر شوي په صورت کې د مجاهد اوثاق په پيو آیات کریمه کې ذکر شوي دا صورت په دې کې مسله تحویلی قبله ذکر شوه ده دې صورت کې زیات انعامات بن اسرائيل باندې ذکر شوهي دې سورته کې د ورځې د فرضیت تذکره شوې ده دې سورته کې د رسول الله واقعيات د مرگ نارسته الله جو انده کا دارنګ دې سورته کې دا اخر چې د مرگ نارسته دوپاره جو اندیشو هغه حال هم ذکر کړي دی صورت کې واقعيات د قتل النفس ذکر شوهي ده پدې سورث کې د بن اسرایل او هغه واقعا چې د باز کسان الله بیا را ژوندۍ کړي پدې کے زیاد زیات خطابات دی بن اسرایل سره دا رنګه پدې کے بیان د سده حرمت شوي دی پدې سورث کې او قرت یاسلو نکراغلي پدې سورث کې او پېره یاسلو نکا پدې سورته کې بیان د صفاء او د مروا شوي دي پدې سورته کې دام بیان شوی چې هغه ډېر غړ ظالم دي چې خلک جماعتو نه مننه کوي پدې سورته کې دام بیان شوی چې اغه اکاس ډېر غړ ظالم دی چې خلک د مساجدو او جماعتو نه مننه کوي پدې سورته کې تذکرات د من او سلوان شوي دا احادیث کرام دی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې سورۃ البقرہ تاسو ولې د دې لستل دا سبب د برکات دے او دا دی او د دې پریخول دا سبب د حسرت او د افسوس او د بد نصیبې دي چې کم خلک سورۃ البقرہ تلاوت کوي پاوی باندې جادو اثر نه کوي کمځه کې بایانېږي الته نه شیطان تیښتې کوي احادیث قرانی زه صورت البقره لس آیاتونه اغه دا سریچ کم قسم د شپې اغه ولولي د پیرانو نه د شیطان نه مخپوزي اهل عیال ته به آفت نه رسیږي دارانګي بیماری او غم کې بوت الله نجات داینه دا ور کوي کلي ونه باندې ویریشي اغه تبا الله تبارک وتعالى افاقه ور سالور ایتونا ابتدائی سالور ایتونا ابتدائی او دری پمینس کې ایتول کرسی او اغه سر لا اکراه فی دین او د سورۃ البقره اخیری ایتونا حاصل د سورۃ البقره سورۃ البقره سلور حصے دا سورت البقره سلور حصے دا اوله عیسی اثبات دا توحید ده دوی میسی پئے اثبات د رسالت سورة البقراء صلور حصید اول ایسا کے اثبات دا توحید دو ایم ایسا کے اثبات دا رسالت در ایسا کے ترغیب الالجہاد صلور ایم ایسا کے انفاق فی سبیل اللہ دا صلور مسائل پا دی صورت کې مرکزی بیانی گی دعوید صورت سلور مسائل اسبات التوحید و اس اثبات الرسالت ترغیب علی الجهاد او ترغیب علی انفاق اول عیسیٰ چه مشتمل دا پا اثبات دا توحید بانده فاول عیسیٰ کی دری بابو ندی پاول عیسی که درې بابونه دي اول باب کې شل آيتونو پاول باب کې شل آيتونو اول باب کې شل آيتونو پدې شلو آيتونو کې بیان د درې وډالو دے شلو آیتونو بیان دے درے اوڈلو اول پینزو آیتونو کے بیان د ایمان والو اول پینزو آیتونو کے بیان د ایمان والو دا غی پینزو علامتنا یو علامت ایمان بالغیب نمبر دو اقامت السولاہ نمبر 3 انفاق په سبیل الله سلورم ال ایمان بالكتب السماويه نمبر 5 يقين على الاخره اول حساب اي کې درې بابونه دي اول باب کې شل اياتونا وشلو اياتونو کې بيان د درې وډلو او اول پینځو اياتونو کې بیان د خالص ایمان والو دا وی پینځن نه کي چې يو پخې بو يمان ساتي دوي منځونو ترواض نمبر 3 د الله فلار لار کې خرج کويا نمبر 4 آسماني کتابونو ایمان لري نمبر 5 اخرت یقین لري داغي دफार دا حکم دنیوي دنیا, دنیا کې په هدایت دي او په کے کې کامیاب مشلو آیتونو کې چې بهاياندي ہا جی دا دري اول 5 ایتونو کی بیان د ایمان والو او داغي 5 نه کي اوله نخا پغه بو ایمان نمبر 2 مستریواج نمبر 3 دا لا پلار کي خرچ سلورم پاسمانی کتابونو ایمان لر انزم پایخرت یقین لر دیره پاره به دنیا کی دنیا کی پہدایت دی او اخرت کی اخرت کی کامیاب دی علیف لامیمہ دا دی صورت مفسرین نورم گرن نمونہ ذکر کئی لکا چی یو نمی صورت البقارہ دی نو صورت البقارہ ور تذکوئی چی پا دی کی واقعہ دا غوا دا لی دو ذکر شوئی دا پا ای که دا اللہ قدرتونم دی پا ای که گرن مسائل دی دا القرآن فیستوات القرآن فسقط فسقط فسطوات په رابې کې وی لوی خیمه چې پای کې ډېر عرصات لیش لوی خیمه نو د دې صورت څخه لوی خیمه وایې چې په دې کې بیان د عقیدې هم دی بیان د احوالو شوي دی بیان د ماملاتو شوي دی بیان د احکاماتو شوي بیان د سیاستو شوي دی بیان په کې د jihad شوي دی مثال انه پکه ذکر شوي د بني اسرائیل تاريخ پکه ذکر شوي آداب پکه بيان شوي دي تناق خلغا ايلا تبعره مسائل پدي كه بيان شوي دي زك ورته فسوات القرانه وي دوين دري صورت موږ دي سينام القرانه سينام القرانه سينام القرآن وي کوهان او تا د يوسيف اعلى اوچتوالي ته ويي دریم نوم دی صورت الزهرا الف لام میم دی تویلکی حروف مقطعات حروف مقطعات و د پدی وج باندې وای چته هر جدا جدا لستی حروف مقطعات ورتزکه وای چې دا جدا جدا لستی دا حروف مقطعات د یو کم ډیر څو دای په ابتدا کې راغلي حروف مقطعات دا د 29 صورتونو, صورتونو اول کې راغلي دا ټول حروف مقطعات چې اوس دا 70 78 وروپ مقطعات ثروت اقرار نا 78 او چې دې اقرار تیر کلي بیا سوار لستي دا هوروپ مقطعات د الله تبارک و تعالی ابس نه را لې لې ښا دا نه د دغې نه بغیر بالکل مانېږي نشتا نه دی په نفس الامر کې ماناشتا ن حروپې مقطاتو په نفل عمل کې معشته د پې غمبر سر وسلم نه مونږته سامانه منقول نه ده ثابتته نه نو په وجه پهې کې مونږته ووقف کوو تصیربنی کیر دا خبره د کرکی دا چې دا وروپې مات ب معی نهدي اب بس س پهې ذ ک شوي ندي په معه چې مونږته کوو امام سيوتی رحمتہ اللہ علیہ ذکر کړی دی کوم کر حروف چې د کومه سوراتونو اول کیدی نو اغه سوراتونو سره ضرور مناسبت شته کم حروف موقتات چې په کومه سوراتونو کې راغلی نو دا هغه دغه سورات سره مناسبت شتا بل دې ما خبر ده ځکه ابس نه دی چې کم دور کې قران نازلیدو نمونکرین هوای اعتراض کوي او قران په یو ځل اوله ناراضی دسور ملے کول نرازی دا چل دیوشی وغی دا اعتراض نی کردی دا پاکی گورا سنگ حروب نا دل شوی معلومی کی دا چې پا کلام د عربو کې دا دی حروب مقتعات و استعمالو ابتدا په خبرو کې دا دا کلام نه دا دا نه حروب نا دا دا پساحت بلاغت دا کلام نخوا دکا مخالفین پا دی حروب و اعتراض نا دیکھر دی کرده. تفسیر قرطبی او ابن کسیره اغه ذکر کړ کېډي د صحابه کرامو د خلفای راشدینونو او د ابن مسعود رضی الله عنه د ډیرو تابعینونو چې رضی الله پورې خاص دی وس چې دغه حروف مقطعات علم الله پورې خاص دی او دغه د تفسیر منتق معلومات نشته بعض علما ذکر کوي د حروف مقطعات د صورتونو نمونه دي دا اسماء وسوار دي باز دا نمونه د قران دي باز دا نمونه د باري تعالی دي باز را دي مطلبونه بیان کړی دي چې په علي کې اشاره ده الله تا پلان کې اشاره ده ادا الله صفت لطیفون تا امین کې اشاره ده مجیدون تا یا مالکون تا یا با دی وی علیب الف کی اشارہ ده الله تا لام کی اشارہ ده جبرئیل تا او میم کی اشارہ ده محمد تا چې الله دا قران ده جبرئیل په ذریعہ به محمد علی السلام نازل کړی وی بلدا چې الف کی اشارہ ده اصل تا پ لام کی اشارہ لازم تا پ میم کی اشارہ محکم تا اصل او لازم ال او محکم شریف دا کتاب دا گن دی دا غنی وجه علامه محیمی رحمتہ اللہ علیہ په تفسیری تبصیر الرحمن کې ذکر کړي دي دا بحث په بارہ د الف لام میم کې ذالکل کتابنا ترغیب ال القران دا قران د ریسه په توونه بیانېږي ذالکل کتابنا ترغیب ال او سپاتې سلا سره قران د قران درې سي پتونه شيو دا قران مکتوب دو دی دو يم پدي کې شک نشتا درېم دا هدايت والي دي ذالیکا دا اشاره اسم اشاره بعید دا نو قران کریم خلر نه دي چې اشاره د بعید پکارد او چې حاضل کتابي ذکر کړو په دې کې نور هم غني واجيشتا وي وجه په کې دارا دا شدا بو دا په دوه قسمه باندې دي یو په دې بار د زمان او مکان سره یو په بار د مرتبه سره دلته کې اسمی اشاره بعید ذکر کا د وجه د مکان رتبې په وجه چې دا قران کریم عظیم المرتبت کتاب دی الف لام میم الله ویږي پمان ان دیه روپو به خدای لا کېو اگرچہ دتلی و دیہہہ باڑن لو گانو تا مزیدار مزیدارہ گرے انسان نے اللہ والا کستے لوکا دجمیہ رضوا کیا دجمیہ مست تقریر تمخے کو ہموں خلا کوں گورو نا اوکے بس گرے ہی نہ بس مونگے مست مخے کو حالانکی موز تا اغا کول پا کاری جی دا موز مسائلو نواقی پی اکی دے برابر دا منگا ورد گولی خواه کې پی خور که یا تنو مجی دار گیره وا ماخان ٹیم گن را جمع شوا سو پاکی دا موز مخی کولو نو دمگا موز بانو خدا حالی بعد ای پای کرتنو اگیره والی موز تا مخی کڑی او شسنگی اغا موز تا مخی کا نو ولد دوال لین پور او خپ ک وسې خلکو ام امين وي دم امين وي اوس غریب لارد یوخته سه حکم لارد لارد د تخته معلومات خلکو کې من سکوز ما کوم خل لا شمه و دې کې رستونه یو کس په خبر دی علم تر کې په امو علم تر کې اوس مخ چل بیا نه اوردلو بیا بل کث په خبر کلي لیله په قريشن او لیله په قريشن و دې کې بل تن وته مو ارا ایت بلتنو ان اپینا کا. کا کا <تصف> کل کاو سردیمو ان اپینا کل کاو سرد اخر ذقل هو الله واحد پورے ورو رسو په قلو هو الله واحد فجو رکاتو کو کو چې تلو سجډه رضا ته وکدشو یو کس په جګله ون د پیاوسترګه اوګه ته وی کته نو استاد نيسته نو هغه مجذوب جا تقریر تمخه کو غریب نور پویدو بنا الله والا تن دي کله کله اوسم با سجړه زی رازی. د چې مراد د خلق ودانا دی الف لام می کثم دې پدې تاسو طلار نه پويږي هذې د معنی یو هغه دی الله لفظ الف لام می الله پويږي پمانر دي هوروپو ذالکل کتابو ذا کتاب چه دې ذالکل کتاب د صفتی ثبوتیا لارې بفی صفتی سلبیا ذالکل کتاب الکتاب اسم جنس دی مراد نه فرد کامل پا دی کاب تا دا دلالت کی پا جمکولو بانده قرآن تا کتاب پا دی وجوی چه دام مکتوب دی جمشوی دی پسینا دا نبی علیہ السلام کے صحابے کرامو کے علماء و حافظانو کې ذالک الکتابو دا کتاب چه دی کتاب کتب ای اکتبو دا کتب دا مادا پا قرآن کی پا دول سمانو بانے مشتمل دا فدولتمانو سراغ لیکتبا په معنا چې مقول سرا په معنا د لیکلو سرا غنیمه دي ذالک الكتاب دا کتاب چې ده ان دا راجم شوي دي دا راجم شوي دي تدوین شوي دي لا ریبا فی دا لا ریب د علت دما قبل لپاره چې ذالک الكتاب دا کتاب الی کامل کتاب دی قران کریم الی کامل کتاب دی ذکر دا د هر کسم ریب شک نا پاک دی ذالکل کتابو لا دا لا دفار دا نپی دا جنس دا او دا ریب نکیر دا او دا نکیرہ دا پسیاغ د نپی کرا غلی دا نو اموم پیدا کئی نو مانا بسنگشی لا ریب فیحے فیس شک نشتا د دی الفازو او پمانو کے مانا کیم شک نشتا الپاګې کېم شک او کوسو کې نو شي رې کې غښت په کې نه ښا لا ريب فيه اي شک نشتا رې پدې کې ريب د ریب ريب د ماده په قران کې 35 کرات ذکر شوی ده ماده د ريب ماده د ريب و قران کریم کې 35 کرات ذکر شوی دا او دا کلمه درېبو اته لسکره ته ذکر شوی دا ابن الاسیر معنی کې چریب ستوي شک معت توهمت توي استفاپ یو کار کې شک میو پڑھ کې په توهمت می اغه ترېبو یو دلته اعتراض را دي چې دا کتاب ته دې پدې کې شک نشتا ور ډیر خلق خو پکې فرمایي وَإِن كُنْتُمْ تِيَرَئِ بِمِمَّا قَتَاسُ پَشَكِّيَ مَالُمِی جی خلق آ... پاکے شک کھڑے ہو آ... تفسیر کبیر آ... والا امام راضی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی ہو چی دیز ہے دا نفی پا مانا دا نحی سارا دا سو مطلب ہو دا کتاب چې دے لارے بفی ہے اے لاتر تابو فی شک پاکے مکوے یو دا جواب کسو کی تیراز ہو کی جی دلتا ہو اللہو شک پاکے نشتا وی یو جواب دا دادی چلو شک پک مکه و ابو حیان ذکر کایو کی وجود د مرتابینو یعنی وجود د شک تهونکو دات قضا کی د وجود دریبو په ذهن د مرتاب کې نه په نفس الامر کې نفس الامر کې په حقیقت کې په دې کې شک نشتا ک کینو خلق بپا کې کایو ذالک الکتاب ذک هو الله نبی وکي شک پکې نشتا دغه خلکو شک کوو بازو ذالکل کتابو دا کتاب چه دے فنفس العمر کے پدی که شک نشتا او لا ریب کے نفی د ریب دا قرآن نا فنفس العمر کی چه فنفس العمر کے په حقیقت کے پدی قرآن کی شک نشتا یا دا محل د شک ندے کسو کئی نو اغزایا شک کئیو آسی بیسا کئیو ذالکل کتابو دا کتاب چه دے لا ریب فی شک پدی که نشتا پست کې ایشا کڼشتہ چې دا الله تر طرف نارغلی دا دی پم انزل مین الله کې ایشا کڼشتہ ھدلیل المتقین ھدلیل المتقین ھدنا دا مصدر دی مصدر کلم مبنی للفاعل او کلم مبنی للمفعوله دلتا مبنی للفاعل دی ھدلیل المتقین ھدنا دا قران کریم هدايت ده د پاره د فریضګارانو هدن دا, دا, دا پسې پد قران کې نول لسکره راغلي په قران کریم کې نول لسکې راغلي چې دا قران هدايت کتاب دی هدايت او سیفت د قرآن کې دا هدن نلسکره ته راغلی دلته مزدر ذکر کو د مزدر سره دلته دا دپاره د مبالغې ذکر کو دا دقببیلی د زیدن عدلن نه یاهدن په مانا د زو هدن سره د قرآ هر یو لفظ هر جمله دا د هدایت دپارهدي دی نه دا معلومهشوا چې قرآانی قمه دا, دا هدایت نام دا قران کریم ابتداءنمون ذکر دا او ګوردارہ کی څو کتاب ہے دا, دا تاریخ کتاب نه دی دا سنس کتاب نه دی دا فلسفیہ نه مقاله نه دا دا دستور حیات پہ او دا دی پیدا سوخه خلی للمتقین بلا زغنہ خلق دی قرول ها خلق دی او دا دین پیدا متقیان اهل دل دې زکه متقیان ذکر ک زکه که ک مزمک خراب ایو لو غیر اخباران سے پیدا نو ور علماء ذکر که ده قرآن مثال پشان ده باران ده باران یو داسې سی کس مضمه که بانده راوری گی کیا حیز ده یا بعض علماء ده دی مثال ذکر که ده پشان ده ده مکناطیز مینگنیٹیزم ده اوز مکناطیز تگر دوانا دا, دا با را پندان تارا کچکی پایک جست ہوئی اوزی پاکم سیز کې جست نیا نو خوری خشاکا خلپلو مکناطیز نرا کائی نو قران کریم ځان ته انابت ولا خلق جس ولا خلق راکاږي ښه دا غه جمال غړې نه څوک دا غه کاڼې نه څوک دا غه امدا خان نه څوک دا غذر نه څوک دا لړلړ باندوګان نه دا جس ولا خلق ځان ترکاګیدارې پدې څه غریب مازوري تکلیفې وتا اگر زه دومره پوهېنو دا قران ته دا غریب دات وړې ګنټې نه استي دا جس ولا خلق ځان ترکاګی الله دې موږ قران د پاره جس پیدا کړي راغړا د سعادت خبره کړي دا ټیم خووبم قرباني کوي ارث قرباني کوي او قرآن ترادي نو زما په پدوه کې سما باندې یو آغاز م کرا چې هغه کې صلاحيت شتا هغه استعداد شتا پای باران روري نو پای سره خپل شین کې راځر غونشي کولی شام وسره زړزړ ګلونه وکي پسند رويږي او ګلونه رويږي خلقو ته خوشبو ورکي خلکو ته फायदा ورکي او خلقو په ضرورت باندې راځي یو هغه څه مګره پای کې ډیران فروت دی پای باران راواري دی دغه نه دډوځي روان شي او بده روان شي خلکو له تکلیف دی قران بیان شو انابت والا خلکو جست والا خلکو انابت والا آی قران اوریدو قران زدک سینې کې زی اورک دغه په زين کې او بهار قایم شو عقیده برابر شو خپل خاندان تا خلکو تا یارانو دوستان او تا قران بیان ای عقیده والا بیان او ته کميه وکثفه شان د ډیرانې خدمت یو د ډیران والو نو قرآن اوري او دې پټولي وي دا چې نورو بيدینه جنا غريږي او دلل متقين دا ګوره یو سړی دی دا یې غریب ازار angle ده خېټه خرابه نو قدي خنخ کلي غذا هري کده تا ام ورکین ام پیدن ورکی نو دا راي کده له خلی ترکړې سرکړې چرګ ولا ورکی نو موله پیدن ورکی کتي کې وته ورکین اموله پیدن ورکی یو دا یو غریب جهه خراب و ده کوم یو کسه دا دستون والا غو ته زین ټول ګندري د قران ولا بیانو کې نهغه پیدا نه ور کوي بلکې دا د تکیه او د چرګانو کې د 10 پېلګې دی نور مولمې ده خرابې زيت ولا رسيہ ولا یزيد الظالمین الا خساره ذالک کتابو و دا کتاب چې دی لا ريب فیه پد کې شک نشتا چې دا لا طرف نه دی هدلل متقین هدايت دې قران سره پا هدايت هدایت کتاب هدايت کتاب دی قران د سرپد اعلانالات کتاب نه دی قران کریم د منطقي قضایاو کتاب نه دی قران کریم فلسفيانه كلام نه دی قراني کریم د مضاط مضاپونی لریستو کتاب نه لري هودن دا سرا پا هدايت دي او قران مزامين او د قران او هغه د قران دا او امیرو نواہی دا خفل جن کے راوستو دا دی کتاب دی ذالکل کتاب دازیم و شان کتاب ایشک نشتا پا کې کی جدا اللہ رطار اپنا دی خودل المتقینو ہدایت دی د پار دا متقینو سورت بقرہ آیت نمبر ایک سو پچاسی اگو رہے آیت نمبر ایک شہر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس شهر رمضان الذي میاج د رمضان آغرا انزل فيه القران چې نازل شوه په دې کې هدایت دی للناس هدايت دې د ټولو خلکو ال توي هدايت دې د پاره د ټولو خلکو دل توي هدى للناس مونږ پروند هدايت اہ دینا کی ہدایت کی گن تبچیل کڑے ہو دا ہدایت گن مراتب دي دا ایک گن دي دی حاصل دا چه ہدایت یو مانا دا پا دی دیبان دی مپسرین هدن کئی دا ہدا دا ہدا یو مانا ہدا للمتقین دا قرآن کریم ہدایت کودا ٹولو خلقو دا پارا دی ہنور للمتقین دا رنا دا دا پارا دا پریزگارانو یا ہدا دا مضبوط آل دی دا پارا دا پریز گارانو قرآن غطول و خلقو تلارو خودلا و متقیان و خلقو قرآن و روی دا فا قرآن سردی نورم مضبوط شی بیا اقاید از دا شو اعمال از دا کی دلائل از دا کی بیان از دا کی واقعات از دا کی امسلہ از دا کی پا قرآن سر آ نو قرآن کریم سر آ دا دردو نورم مضبوط شی بیا قرآن کریم سر دا که نورم نرطوبرا شی نو حدن مبتاہ دا رسعہ داوالا مانا کئی نور للمتقینو یو مانا کئی اصبات امام راضی رحمت اللہ لے ادل للمتقین ادن حدایت دے رنادا دا پارا پریزگارانو المتقین متقین چاہتا وئی تفسیر بار محیط والا ذکر گئی متقی چاہتا وئی متقی په شریعت کې هغه قصد دی تفسیر بحری محیط علوی چې څوک ځان تاتی د هغه سنہ چې پای یې کېره د آزاد وی تفسیر بحری محیط علوی چې متقی په شریعت کې آغا څوک دی چې ځان ساتیدا کول له هغه کار نه چې پای یې <تصفح> کېره وی یاو مانا کئ چې ځان ساتي د شرک نه او عمل کئ پتواات او باندې دیت متتقو یو دریمه مانہ چې امتثال د اوامر الله کئ او اجتناب د منہیات نه کئ سلورم مانہ د متقینو د حرام نه ځان ساتي او د الله پاس فرائض ادا کئ پنجمه مانہ دا عبادت دا غیر الله نه ځان او خالص الله لپاره بندګي کوي دا رنګي چې دا اخرت کې د zarar ورکوون کوشي ځونه خپل ځان ساتي لري متکیان وایي څنګه بعضي مفسرین ذکر کوي چې تقوا ساتوي خالص ذنوبا کبیره او صغیرها پهوتو کا خلی الزنوبہ کبیرہا وصوغیرہا فہواتو قا زان خالکہ دا گناہنو لویو اوڑو نا دا تقوارا خلی الزنوبہ کبیرہا وصوغیرہا فہواتو قا وصناق کماشن فوق عرض شوکی احزارو ما یرا او دی طریقی سر جنت روا لکسنک سڑے پا یو لا روان دے پائے کی غنی دیتی دی زان محفوظ ساتی لا تفكرنَا صغيرتان ان الجبال من الحصى او داره یو ګناه ورمه غنا لکه دا اگر خود وړو کاو نه جوړ شي وي دي بازی ذکر کوي تقوا دي ته وای الله يراك الله حيث نهاك چې کوم ځای کې تا الله منا کړی چې تا غځي کې نه شالله وي دا غنا زې ته بدل تکي نه چې تال تکي او کوم ځای کې الله تبدي دي کې نجتال ته ته تقوا وایو بلداسو کوئی تقوی دی توئی چکم کم دا تا وجود اللہ تبارک و تعالی نے لری دا غین اجتناب کول دی توئی تقوا ھدل للمتقین رنا داد پارا د دا پریزگارانو پا رنا دا داد پارا د موحدینو ما در تقوا پاکران کی 237 راغلی مادر تقوا فقرانی کریم کې 237 کرا راغلی دا تقوا باندې چې الله امر کړې فتقوني وتقوا الله اتقوا الله فتقوا دا په قرانی کریم کې 78 کرا تا امر په تقوا سره په قرانی کریم کې عطا یا په راغلی تقوا په قرانی کریم کې په او مانو سره مستعمل شوی تقوا فقورانی کریم کې پا او مانو سرا استعمال شوي دا یو معنی توحید ته تقوا یو معنی په توحیدم قران کې مستعمل شوي یو معنی توبه یو معنی تقوا توبه یو معنی توعد احکامو یو مانا پریخوضل ده گناه یو مانا تقوی اخلاسه یو مانا یرا یو مانا پریزگاری قرآن کریم که زی پده ده تقوی سمرات ده تقوی فوائده مذکر کی گئی که تاکه تقوی راغ للا ده ده فیده بسیهو قال الله فرمایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ان اكرمكم عند الله اتقاكم په ګڼو ایتو کې د تقوا ثمرات په د قرآن کریم درسې په ذکر شو یو د مکتوب دی جمع کړی شوی دی په دې کې شک نشته بل دا سرا په ہدایت والے کتاب دی اوس د متتقین او علامات ذکر کایو الذين يؤمنون بالغيب متقیان آکسان دی، ایمان ساتی پا غیب باندی، یؤمنون ایمان مادد ایمان پا قرآن کریم کی آج سو اٹھتر کرتر آگلی مادد ایمان پا قرآن کریم کی آج سو اٹھتر امر په ایمان سره سراچ آمنو آمینو دا اطلس کرتر آگلی غیب قران کریم کې التالف کر تا یعنی متقین پریزګانان پریزګان کم خلګ دي چې دی په غیب باندې ایمان ساتی غیب څه دی عن الحواس چې په حواس سره اوسیز نه معلومي اي ته غیب ويو دوم په ایمان داري جدا حق او سجدي یعنی په مخیبات باندې به ایماني لذي لنې بغیر د مشاهدی نه ښا بغیر د مشاهدی نه لکه مونږ او دا تاسو جنت جهنم لیدل نه دي اودمږ او تاسو بيمن شته چې دا حق او سجدي ان نار حق الجنه حق اصراط حق الحوض حق لکه مونږ د سنت او جماعت عقائدم دي عذاب القبر حق او د عذاب قبر مونږ لیدل نه نه دي الله دې موږ تنخيه الله دې موږ محفوظ او د مونږ د اهل سنت او جماعت عقیده دا, دا عذاب د برزخ دا حق دي اس منگ انبیاء علیہ مسلام لی دل دینا او زمان پا غیب و ایمان دے ملائک علیہ مسلام منگ لی دل دینا او زمان پا غیب و ایمان دے اللذین یومینون بی الغیب بات ایو لیکن پتے کے چیر چار شروع کی عذاب قبر سنگ گئی ہو جسم تور کئی روح تور کئی بس دا قرآن حاصل ذکر کئی اللذین یومین بی غیب بس پا غیب و ایمان دے عذاب قبر حق اور سجدی اللذین یومینون بی دا اجا سان دي چی مان ساتي پخې یو نه ذکر کا چیمان ایمان بل ایمان بل مشاهده نا و یقیمو نصلاتا و یقیمو اقامت الصلاه نصم مراد دي وو پسيرين ذکر کوي نا اقامت الصلاه نا لحاظ د اوقات او د ارکان او دا سنانو د مستحباتو دا غیر حاصل لکھا ورته قران کریم کې دا نه ویږي او وي صلو نا دیم موسکیه وي او ادو نصلات مندا دا کوي بلکې منصر لفظ د اقامت ذکر کوي وي یقیمون اقامت قائمو دا مطلبو د دیمونزا وخت په وختونو کې د وخت خیال ساتل دي دا رنګ د دې د ارکان د شرایطو نه ځان دي ذید رسننو واجبات و مستحباتو و نزان خبرول دی تمکروحات و مقصدات و ناږه نزان ساتل دی وقران او وي يقيمون الصلاه وقران کریم کې امر فقامت الصلاه فرا اثلس کر ته شوی دی کریم کې اثلس کر ته امر الله کې د اقامت الصلاه او قران خام ذکر کې پاجيبان داس ترا او دا ګران کاری یو هغه یو تفسیر اولور کې یو د قران خپل بادي آیاتونو کې تفسیر شوی یا تفسیر ابن کثیر مقدمه کې ذکر کیده به ترين تفسیر دی تفسیر القرآن بالقران خدا لگو غواړي لګ مهنت غواړي اګدلتا لا یو یقيمو نصلا دا قران کریم دا اقامۃ الصلاۃ اری ان تشری خپل کوي ښا کدا اقامۃ الصلاۃ څه مطلب دی سورة بقرہ دو سو اٹھتیس نمبر آیاتو گو رئے سورة البقرہ آیت نمبر دو سو اٹھتیس <تصح> اللہ فرمائی کہ متقیان با منزون لا رواج ورکی موز با قائمی با اقامت السلامت لفظ دی حافظو علی صلوات و صلات الاسطوح وقومو للہ قانتین حافظو هميشه الکوي په منځونو باندې دانا چې کلا اختر په خر هجومه په جمعه د زانه د جمعه ګله اختر خان جوړ کړی حافظو على الصلاوات و الصلاۃ الاصفا و قوموا لله قانتین حافظو على الصلاوات ایو کسبل تر خبرې کولی او یرا دغه بس یو اختر Force. بل اخترو کپړین به دوه مغوثلم کوم لامبما رب کریم ته غوښمه ده بو ما یې ښه دغه چې پیدا شی او مورغه لامبولې ما دا بو ده نه شی شېم نه ما اته خلک او سمشتہ حافظو على الصلاوات والسلاۃ الاسطا وقومو لله قانتین دمو اقامت د قرآن خپل وضاحت کیا چې همیشوال ایمان زبان دی او النساء آیت نمبر ایک سو تینو النساء آیت نمبر ایک سو تینو تشرید اقامت السولا تشرید اقامت السولا فَإِذَا قَدْ مص... او دین دا مانزاهمیتن معلومول پا کردیخا چه اللہ سون پیری دا موز اقامتو دا د پیدیب و موز بان امرو دا ذکر کری نن زمو موشرکه مستری واجب ورکول نشتا چازامون یو زامن یوکلونه مست مستپس نشتا فایذا قویتم قد صلاهات قدر الله قيام و قعودا وعلى جنوبكم فإذا ما ننتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مزبق فلوق کې دا نه د نور راحتو سره ترپاسي ان الصلاه او دی ری که پکوور کی کپلاره غبکی مسترا پاسی یره اوسنا وخت د شویر می پاسه چ لگا را موکی ان الصلاه كانت ان المومنین کتابا موقوتا کذ وی ګیا را نو که تپوست نه کوي ک دکان تلل نشي تپوست نه کوي ک مولازمات د پرمنده نه وي تپوست کوي او د الله تبارک و تعالی اهم حکم چ دی ډونبې ته پوس په دمانځ کېږي داږي بارک دې دې زویناړو ته پوس نه کوي ان اسوالاتا کانت علالمومینه کتابم موقوتا پدې ځو علماء ذکرتي کم اولاد چې مز نه کوي او دا مور بلارو لجامي سری کوي او کلی پراټي او ناشته ورسوله برابرې یو دادي بچو سرا د ګونا پکار کې انداتې ښا نری ور کوي ور دې ور چېړو نه ورګي چې بیلما ده لکه حادثه کرا کی کم یو کاسہ مستنرا پاسی سار اذان وشو عادی مستنرا پاسی نور خطور پوری ودے ابو داؤد شریف کی حدیث دے بالا شیطانو پی اذنہی وان پی شیطان دے پودو دے وقت کی پشی کی کھا اج ذرا پر یو وقت دے میچازو نہ اڑکی دیو لزر خرناٹ ہوئی پربل طرف اترو اج شیطانو لگا غون زین میچازو میچاد نہ اڑکی ادنا بدرد خیر خور شی ا پلا ربر توئی دا خو امکام تھی کام بھی کام گیو په شیطان مو طرح کولی কাম کوي دماغ ورې میچا د ډکړې دي ان او دغه اثرات د انسان په دماغ باندې پزين باندې نحوسه او پیروالي بلکې بعضه علما هدي پوری ویل کپيو محلایو بالما د که کنه دغه غا سایه غ سورج په کمکوره تریوزی پیتم پیروالي منتقل کیږي او تاسو پکور کیږي او شپه او شپور تر خوراک یېو ان صلاة کان کتابا <مانسزام> <مانسزام> موقوتا سورة اہود آیت نمبر ایک سو چودہ قرآن سونا بہترین تفسیر کئی ہے سورة اہود آیت نمبر ایک سو چودہ وَاقِمِ السُوَلَاتَ طَرَفَئِ النَّهَارَ وَزُلَفَ مِّنَ اللَّيْلَ قَائِمَ وَمُنْزَ فَاتْرَابُ وَدَرَضَ وَفَسِيصَدَ <پیکے> یعنی ساره ما سپین ما زیګر و زلفم من الليل ما حم ما تن موسکا پین وخته موسکا دا نېر ته سونه من زونه کې یره چې ما سپینم بس لګارام کو سر مزرانه قصاشي او ما وسن خبار زکه نروځو اندوان من اندوان رخصر رو دي نو خطره ډې ریه اذر چې ما وسن مسترا شکر اندوان راوړيګه او دارنګ استارم بس دپا شو نو بس نمازګر ما حمد موسکونو الله وینا واقم الصلاه تواره پای نهارا و ظلفه مینه لیلا پاترا بدرد کی مسکوا سار ما پیناو ما زیګرو او پسې صدش پی کې ما خامو ما توتنو سورته مایدہ پغم نمبر آیات تشریح د اقامت الصلا قرآن په خپل کې یو سورہ مایدہ نمبر آیات یا ایوہ اللزین آمانو اذا قمتم الى صلات فاغسلو اجوہکم وعیدیوکم الى المرافق حاصل دا, دا شو آیات داشو موز دا پارا توحارت لازی میلی خوا بیودا سموز دونو کی گوری فاغسلو اجوہکم وعیدیوکم الى المرافق ومسحو برؤوسکم وارجو لکم الى الكعبین نموز نمقی زان پاکوا توحارت حاصلوا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اٹھتر و گورے اقامت السوالہ نایت تشریح قرآن کیا اٹھتر نمبر آیات سورہ بنی اسرائیل سورت اسرا اقم سوالاتا لدلوک شم سے الاغ سق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا اقم سوالاتا قائم والمنزا لی دلوک شمسی دا وقت د زوال د نورنا الاغ سقل لیلی ترتیری داش بیپوری و قرآن الفجر او فوق د مزده سبا یکینا انہ قرآن الفجر لسلده سبا چی دی کانا مجهودا دیتا حاضری کی دیشی فاقفل وقتنو کی مسکوا سور اطواحا آیت نمبر ایک سو تیسو گوری سور نمبر ایک ااشپړسم سپار اخری سفا فیر علاما یاقولولونسبب بهہمد ر کا قبل طلو شم سے و قبلله غرو به و من آنا اللی پهسببطراف نهار دله کطرگوسبب بهہم د رے کاصبحبحانکرله او بهم د مقی دراختلو دنورنا یعنی سار مسکوه من قبل طولوغ شمسه ویلی که من بعد طولوغ شمسه بازی که نا دنور خطونا پس را تولیه طولیه فلاس با او گبان در چولی خلقو تمداشو که جمعت سراروانی دا په گنابان اظهار کول کولی فخر کولی دا بلا گنایا قبل طولوغ شمسه مقی دراختلو دنورنا و قبل غروبیا او مقی در ربیدو دنورنا تمازیگر منزون وَمِنْ من انا اللیلی او په ترپو ش پکې یعنی ماخام او مااس خوتانو ترپ نهار او په ترو دا ست کې مزد اس په نو پ موض دکر شو د آات کېکتتابو کې د پ منځو هغه تسکیت کم کې دا او پهېقرآې قیم کې پهې آیتې شوی د س یت نمبرې یا هلله ځنا عاموررک سجدو آب موکو په موس ک ررکو او سیجدره پهابور رپ کوم واپل خره لاله ورپسی صورتې مومنون یت نمبر ک قامه اقامت سممت نه قد اپله مومنون زینا اون پال لاې منځ کې عاجزي کوي او مز عاجزه سره کوي نظان نزان نخلاصې يو کوم غلط چې مز کوي په تلوار سره کوي احادیث وګراځي چې کم نظان دмун نزان خلاص کی رکو درکو ان تاونکي چې در سجده اونتا قوما جلتا خیال په جون ساتي داغي دادا په خیال اون ساتي دмун دو کوي زيعك لا كما زيعتني واختري طبقه نو اچي نه چې ته موشکي او دا مستعلي اخيري اونې کې تا موشک په دې ځای سره په خوشو په هدو سره سوره مزملہ سلام نمبر آیات وګورئ سوره مزملہ 4 نمبر آیات ورتل القرانا ترتیلا مانځه کې قرانم لولا ورتل القرانا ترتیلا سلام نمبر آیات وګورئ سوره مزملہ الکیم الذاکر کئ اقراو ما تيسرا من القران اقراو ما تيسرا من القران لذي توي اقامه الصلاه قد متقون غير ذكر کا الذين يقيمون الصلاه آكسانو چې ور واجب ور کیمن ځنتا د مزد خیال ساتي